Tuan-tuan perempuan, kita boleh faham kerta, apa, kebatasan kita dalam kita nak membawa mesej dakwah Islam tu apabila kita lihat hak asasi manusia macam tidak menyebelahi kita, tetapi itulah acuan yang telah dibina. Tetapi Dr. Nick di dalam uh, suhakam sedaya upaya membawa mesej Islam uh, supaya dinampak apa, kerta, apa yang kita boleh masukkan, yang kita boleh gunakan undang-undang untuk kepentingan agama kita akan cuba buat. Jadi seterusnya Apabila kita bercakap tentang hak, tajuk kita ada satu lagi batasan. Jadi saya nak tanya kepada Doktor Zaharuddin, bukan dengan batasan makosik syariah ni, sebab uh, ramai orang dia, uh, dia dia bercakap tentang apa ni makosik syariah. Kemudian uh, batasan pada tu buat jadi kalau basarapnya bawa bekilah sebab kalau tanpa tawabik tanpa syarat yang kita letak jadi semua orang akan memperbahaskan sesuatu atas di atas masqis silakan kata v bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wabihinastain wa, wa laa udwana ila alazalimin amma ba'ad terima kasih pada saudara fadzil ustaz stone dan mulia karakanan ahli panel, Father Dr. Kamilin, Dr. Nik Salida dan para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berkenaan dengan batasan ini, um, apabila kita sebut tentang maqasid, dia berkait rapat dengan masalih. Iaitulah ibaratun an jalbi manfaah atau permatu manfaat wa daf'u mudharrah dan membawa kebaikan, kebaikan dan juga menolak kemudaratan. Disebut oleh ramai ulama' Antaranya Syatibi sendiri Jadi apa yang kita nak sebut Apabila kita nak bawa kebajikan Dan menolak kemudaratan itulah masalah Ada beberapa dawabit yang boleh saya Cuba kumpulkan dalam bentuk yang Semudah mungkin Yang pertama sekali Dalam hal nak mencapai Makasid yang berubah-ubah Sorry, Dalam nak mencapai makasid Dia ada maksat Ataupun objektif yang tidak akan berubah. Yang itu kita tak boleh nak ubah. Yang termasuk di dalam al-usul. Dalam perkara-perkara yang usul, usul tauhid ataupun usul al-aqidah. Sebagaimana contoh Allah itu keesaan Allah Subhanahu dan berkaitan dengan rasul sebagai pesuruh Allah Subhanahu dan hamba-Nya, ya. Jadi ini adalah usul akidah wujudnya syurga, neraka. Ini semua usul akidah yang apapun keadaan yang berubah, tidak boleh benda ini tiba-tiba berubah kerana hujah ha, tu tu satu. tu yang pertama. Tetapi, dalam hal yang berlingkungan di dalam bab akidah, masih ada makasid campur tangan. ya Sebagai contoh, kalau ada kes-kes emergensi, sebagaimana dalam kisah ada sahabat nabi yang dipaksa untuk mengungkapkan ku, ungkapan kufur ya ataupun menerima uh, dibunuh maka sahabat dua orang seorang mengatakan perkataan kufur seorang lagi uh, seorang lagi apa nama tidak yang tidak itu telah dibunuh yang mengungkapkannya balik dalam keadaan selamat tapi mengadu kepada Rasulullah maka Allah SWT taala memberikan jawapan wa qalbu mutma'innun bil iman itu adalah maqasid So, kedua-duanya tepat. Sahabat yang bertegas dengan akidahnya dan sahabat yang mengambil jalan sedikit uh, linian ataupun berruksah kerana darurat, maka dia telah pun juga diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa SWT. Ya? Jadi, itu adalah lingkungan. Untuk sebabnya Ash-Shatibi sebut dalam makasih ini, dia ada min janibil adam dengan ha min haithul wujud dengan min haithul adam. Iaitulah untuk memastikan kewujudan ya? dan untuk mengelakkan kehancuran. Dan agama, apa, akidah itu sebagai contoh dan lain-lain yang lima disebutkan oleh Al-Ghazali dan ramai lagi so jadi kesimpulan dia yang pertama dia hanya dalam bab mutaghairat mutaghairat hatta dalam bab akidah boleh tapi furu'ul akidah bukan usul al-akidah furu' je boleh yeah? ataupun dalam bentuk yang melingkungi keadaan-keadaan keadaan emergency sahaja boleh yeah? jadi itu adalah yang pertama yang kedua dalam makasih ini juga dia bukan di dalam Mestilah dia bukan untuk mencapai makasih itu Bukan sampai mengubah apa-apa di dalam syariat ibadah khusus Ibadah khusus dah tepat Kalau kita kata solat isyak itu rakaat empat Tak boleh kerana makasih hujahnya makasih jadi tiga setengah eh? Kemudian kalau ada pula keadaan-keadaan tertentu kerana musafir Maka adanya Ruhsah Keringanan Untuk memudahkan Masalah umat Islam Melaksanakan ibadah Tak boleh kita masuk campur Kerana Bab ibadah Biasanya Allah dah Allah dah rasulnya Dah tentukan Sampailah Bab musafir tadi Empat rakaat Jadi dua rakaat Allah rasul dah tentukan Dan kalau jama' pula Dia dah tentukan Gabungnya yang mana Maghrib Dengan isyak Tak boleh isyak Dengan subuh Maknanya dia ada limit dia. Itu dalam bab ibadah khusus memang kurang ruang untuk maqasid masuk campur. Ya, kerana dia banyak dah dah fix, dah fix, ya. Walaupun ada juga dikeliling-keliling dia masih ada sikit-sikit tapi maknanya kena semak betul-betul supaya tak masuk campur yang banyak. Maka ruang yang banyak untuk maqasid memainkan peranan iaitu lah dalam bab fiqh muamalat. Muamalat ni bukan harta sahaja. Harta, politik, jinayah dan lain-lain. Yang luar daripada itu. Yang luar daripada itu. Termasuklah munakahat dan seumpamanya. Baik, kemudian yang ketiga. Bilaman dawabit yang ketiga ataupun parameters ataupun syarat yang ketiga kalau nak guna makasib untuk sampai mengubah apa-apa, dia mestilah ada musnad. Dia ada, mesti ada sanadat. Dia ada, dia ada sandaran dia. Itulah dalil. Dalil itu mestilah ada illah. Maknanya tak boleh senang-senang cakap ini adalah maqasid syariah Dia kena bawa pembuktian Dia ada uh, tanggungjawab mas'uliyah untuk membawa pembuktian tu Dia kat mana dia punya dalil dia Sebab tu sebagai ulama menyebutkan bahawa dalam bab maqasid ini Kebanyakannya boleh satu dia ambil dengan cara uh, Ambil cara mas'alikul a'illah Iaitulah menggunakan kaedah qiyas Kena tahu cara mas'alikul a'illah Ha, masalikul illah Cara mendapatkan illah dalam setiap hukum tadi ni Hukum-hukum ni Itulah dia cara untuk kita dapat Maknanya cara tu pun kena betul Tak boleh main ambil je daripada atas pokok ha, Yang ini adalah illah dia Tak boleh Dia kena ada Illah mustanbatah ataupun illah mantuqah Dia kena antara dua Kalau yang mantuqah tu okey lah Maknanya Al-illah tu mansusah Yang telah dinaskan direct Contohnya macam Allah SWT sebut Apa nama tu um wa mal tu Allah SWT taala menjadikan al anama tu mati dan kehidupan liya baluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terlebih baik amalannya jadi ilah dia mansusah sebab ada apa ada lam lam muta'lil dekat situ liya baluwakum lam tu menunjukkan lam muta'lil maknanya penciptaan kematian dan kehidupan adalah untuk Menguji manusia siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Jadi itulah taklil. Mesti ada benda tu. Ada dalam bentuk begitu. Ada dalam bentuk contohnya Nabi SAW sebut. لا يقضيان القاضي بيناثنين Apa nama tu? وهوى غطبان Tidak boleh Seorang قاضi yang menghakimi dua kes dua orang Dalam keadaan dia marah. Maknanya kalau tak ada dalam keadaan marah itu Ayat itu akan jadi larau. Maka dekat situ adalah Allah-nya. Ya? Ha, jadi, ini case usul fiqh. Masa alikul Allah, kena master. Untuk buat, tata, tentukan makasid syariah. Ya? Dia ada macam-macam lah. Ada, kemudian termasuk dalam tu juga istiqraq. Tasarufah syariq. Kemudian ada istiqra utam. Ada istiqraq unnaqiz. Kemudian ada lagi gunakan apa nama tu. Uh, sarihun Nas Kemudian Al-Ihtidak Bi-Ashabin Nabi Iaitulah Mengambil Panduan daripada Sahabat-sahabat Nabi Punya keputusan Khususnya Fulafat Rashidin Al-Mahdiin Empat orang Khalif Fulafat Semua itu adalah Teknik-teknik Yang mesti difol Diikuti Kalau kita nak sebut Ini adalah Maqasid yeah? Kemudian yang Keterusnya uh, Yang keempat Dawabik dia Mestilah Penentuan Maqasid itu Tidak dipengaruhi Oleh Pengaruh-pengaruh luar yang tak wajar dan tak boleh masuk dalam penentuan makasit. Contoh, kerana parti politik. Yang kedua, kerana bangsa. Yang ketiga, kerana uh, bahasa. Yang keempat, bahasa tu mana kita sibuk nak menegakkan bahasa Melayu Contohlah eh. Yang keseluruhnya, kerana aliran. Kerana madhab. Tak boleh. Benda-benda ni luaran ni kalau masuk dalam penentuan makasit, hancur. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab I'lam Al-Muaka'in apabila dia menghuraikan tentang wujudnya Ibn Aqil yang berdebat dengan fukha tentang Ibn Aqil mengatakan bahawa boleh kita mengatakan mengeluarkan apa-apa keputusan dalam bab siasah walaupun atau membenarkan dalam bab siasah walaupun tidak ada dalam mana-mana nas selagi mana dia membawa kemaslahatan maka ulama' berdebat tentang perkara ini ke Ibn Qayyim pun mengatakan dalam kesimpulan dia وَهَذَا مَوْدِعُونَ Mazalatul akdamin, ini adalah tempat yang banyak kegelinciran kaki-kaki para alim ulama. Wa maulatul afhamin dan kebanyakannya banyak menjadi sesat dan tersasah. Dua mauti otbangke fumfi muatara kisaab dikata ini adalah satu tempat yang sempit yang yang yang sukar. So, jadi kita nak sebutkan bahawa bila dia masuk dalam bab siyasah maka makasit akan caca marbah so kerana itu kita nakkan ilmuan yang betul-betul makasit makasit punya tadi ni dia tetap tepi benda-benda pengaruh semua semua tepi ni kebencian dia kepada kumpulan tertentu kebencian dia kepada aliran tertentu kalau masuk je habis yeah? kemudian yang uh, terakhir kalau boleh saya sebut ke bukannya terakhir tu habis maknanya banyak lagi tapi yang saya nak sebut sempat dalam waktu yang pendek ini. iaitu lah tadi tu kalau kita kata kita letak kita kata membenarkan benda ni atas dasar maqasid syariah mestilah ianya sentiasa direview semula dari semasa ke semasa tak boleh maknanya qati aku kata ijtihad aku kata ini maqasid so aku membenarkan tiba-tiba kita benarkan biar aje berjalan tak tengok-tengok di tengah-tengah tu berlaku mudarat lagi banyak ke manfaat lagi banyak. Padahal dia nak capai maslahat, Nak capai masalah. Tapi dalam perjalanan tengah-tengah tu rupa tak jadi. Bila tak jadi, kena ubah patutnya. Sebab tu dalam hukum syarak dan di kalangan ulama fiqh, biasa, you turn ni bukan satu keaiban. Tapi orang kita you turn satu keaiban. Padahal you turn adalah satu perkara yang betul. Ya? Yeah? Bila mana kita sedar benda itu tak betul Atau membawa mudarat yang, yang lebih banyak daripada apa yang kita andaikan Kerana kita manusia Kita boleh membuat andaian Dan bersangka baik kepada kebaikan yang akan dicapai Tapi rupa tak berjaya Kerana preparation atau readiness of the community Kadang-kadang tak capai Kerana itulah Nabi SAW Mengatakan kepada Aisyah Ya Aisyah Lawlah hadithu Qaumika bishirki ataupun bil jahiliyah adalah riwayat yang lain la hadamul kaabah wa ja'altu babaini ala qawa apa nama tu dan aku akan bina je ala kaidah Ibrahim wa Aisyah, kalaulah bukan kerana umat kamu ini iaitu orang Islam ni masih lagi dekat sangat dengan kesyirikan dia baru je masuk Islam dulu sembah berhala banyak sangat kan tiba-tiba masuk Islam berhala tak ada nak sembah apa rasa macam tak kena Lalu mereka pun nampak Kaabah Kaabah tu macam mengambil tempat berhala Walaupun Kaabah tu bukan berhala Tapi seolah-olahnya macam Sentimental value chemistry tu ada sikit lah. Maka Nabi tak mau Tiba-tiba mereka tengah Keluar daripada sembah berhala Tiba-tiba sekarang ni mereka dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah Ada tawahid Dan mereka dah macam uh, Ada Kaabah yang tempat yang mereka boleh Macam gantian kepada berhala mereka Tiba-tiba Rasulullah guntuhkan Nanti mereka tak ready So tak, tak, tak ready dan tak sedia itu menyebabkan Rasulullah membatalkan hasrat baginda untuk merobohkan Ka'bah dan bina dua pintu masuk dan keluar dan di atas uh, ruang yang benar patutnya Ka'bah tu ada ala qawaid Ibrahim Ya Nabi Ibrahim bina Rasulullah tangguhkan kan ini juga telah ditunjukkan oleh baginda latuqtatul latuqta apa nama al aid fil ghazwi jangan kamu potong tangan laksana hudud potong tangan kepada tentera yang mencuri sedang dalam kat waktu berperang eh bimbang makasih dia bimbang bersahap apa nama tu tentera-tentera Islam yang dipotong tangan ni marah lalu dia pun lari masuk musuh dia pun dedahkan maklumat-maklumat sulit lalu habis mudarat lagi besar ya yeah? so, jadi itu adalah antara ni yang kita nak sebut uh, ukuran tadi ini menyebabkan kita kena review dari masa ke semasa jadi saya secukup untuk round yang pertama doktor apa ni doktor ada sebut tadi lingkaran uh, makasik ni kebanyakan dalam perbincangan uh, muamalah tapi bila apabila kita lihat ada orang kata lah ada orang kata apabila kita tengok apa ni apa makasik sebenar paham ramah riba kerana apabila kita tengok banyak orang, orang kritik dan contohnya kontrak uh, tawarung aset tak bergerak hasil seperti riba atas makasik apa yang dia diluluskan baik jadi dalam bab harta ini, dalam bab muamalan antara maqsat untuk mencapai maqsat, ada satu lagi teknik teknik dia pun untuk mencapai maqsat iaitulah teknik tadarruj. Tadarruj itu sendiri adalah satu konsep iaitulah beransur, gradual changes, adalah satu tindakan, aplikasi untuk mencapai maqsat sebab itulah apa nama tu, khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada anak dia yang hammas satu syamab yang bila mana ayah dia naik sebagai pemerintah tahun 99 Hijrah dia nak terus buang semua benda yang syirik belalang negara dia push bapak dia sampai Umar bin Abdul Aziz kata ya bunayya la ta'jal innallaha hatham fil quran marratan maratan wa fil thalithah wa inni akhsha an ahmil al-haq jumlatan fayada'u hun nasi jumlah wa yakunu fitna dia kata oh ya anak jangan tergesa-gesa kerana nanti Allah Subhanahu Wa SWT sendiri mengharam, mencela arak dua kali dan kali tiga bahawa Allah mengharamkan. Dan aku tidak mahu membawa kebaikan secara drastik lalu manusia tidak mampu menerimanya. Lalu mereka menolaknya secara drastik lalu berlakulah fitnah yang besar. Lalu dalam bab riba, manusia telah lama berteribat dengan riba. Akad dia pinjam. Duit pulang pinjam. Dapat bagi pinjam seribu, ambil seribu sekatus. Seribu dua katus. Sangat biasa tiba-tiba perbankan Islam nak nak nak, nak, nak, nak nak nak dimasukkan. Nak buat apa? Nak buat EQT, nak buat pelaburan. Ya Allah. Lawyer pun tak sedia, pelanggan pun tak sedia, banker pun tak sedia, semua tak sedia. Saya masih ingat lagi tahun 2005, saya nak buat musyarakah. Saya tak nak buat yang tawaruk ke inah ni tak mau buat. Ya eh, puaslah. Nak buat musyarakah, ijarah campur istisna. Ya eh, semua bukan bayi inah Tapi bila kita terangkan pada pelanggan yang nak dapat duit ni Habis 25 minit begitu Dia bertanya Dia kata okay, Saya sebenarnya nak tahu Bila saya boleh dapat duit saya ha, Itu je dia penting ya? Konsep apa itu Peduli kamu lah Bagi dia So jadi Readiness kepada masyarakat belum Dan saya masih ingat Lawyer masa tu Kita kata kita nak buat Pusyarakat mutanakisah Kita tak nak entah ni Tapi bila kita bawa ke dia Dia pun pening Kita terangkan Lepas tu dia pun bagi draft Hancur draft ni Draft dokumen dia saya yang kena betulkan. Lepas tu saya betulkan bagi kat dia. Dia pun betulkan ayat. Kemudian kita bayar kat dia. Patut bayar kat saya. Sebab itulah antara sebab. Uh, Musyarakat Muntana ah. Kisah pupusan sekarang ni. Sebabnya. Kerana. Satu framework. Sistem. Fractional Reserve System. Sistem bank punya. Belum bersedia untuk. Menerima perubahan yang drastik. Lalu kita kena bawa. Dulu kefahaman. Foundation yang betul. Kalau kita nak naik atas. Kita lompat saja Jatuh. Pecah. Kita kena naik tangga Satu, dua, tiga, empat, lima Sebab tu dulu baik oleh Inah ada Sekarang baik oleh Inah Sudah tiada ya? So jadi dia semakin baik Tawaruk Tawaruk mungkin belum baik lagi Kemudian kita masuk pula VBI ya? VBI berasaskan makasit pembiayaan berasaskan makasit Kalau dulu hanya tengok mikro Kontrak dan juga kelayakan dia Dari sudut kewangan Tapi sekarang tidak Sekarang nak tengok pula Projek apa dibuat Bisnes apa dibuat Ada tak menyumbang kepada Sustainable growth Iaitulah dalam bahasa Arab Tanmiyah mustadama Ada tak Ah, nampak? Dia makin membaik. Jadi itu adalah proses yang menuju kepada maksat. Itu juga makasin. Allah malam.